За нами незабаром пришлють машину. Ювілейні урочистості закінчились. Чекаємо вас через п'ять років на тому ж місці. Це якщо до мого чоловіка не прийде успіх. За мою мерзенну поведінку заплачено не буде. Вона видана у кредит. Наступного ранку квартирний телефон доносить до мене голос Ігоря Львовича. Я зараз приїду. Він не заходить у квартиру і у дверях дає мені конверт. Ти не вмієш дотримуватися слова, говорить він байдуже. Ну чому ж я? Я виправлюсь. А ось і шанс. Обіцяю, що зателефонуєш. Кому? Коли? Я тупа. Мені, тільки мені, він грюкає дверима. Андрій сонно питає, хто приходив? Потім підхоплюється і вимітається на роботу. А через годину за мною заїжджає Марк і починає хапати мене за ноги. Він піднімає мене і на руках носить по квартирі. Мені не соромно за бідність. Я ніяк не можу прокинутись. Суок, ми летимо. Речі можеш не брати. А де Андрію сніданок? Я до їм, він порпається на кухні. Я думаю, що б такого написати в записці чоловікові. У білому від страху Боїнгу я згадую, що обіцяла зателефонувати Ігорю. Я боюсь висоти. Не хочу, щоб зі мною розбились люди. Якщо ми нормально сядемо, я зателефоную. Обов'язково. Я вступаю в дитячу змову з Богом і авіакомпанією Аеросвіт. Ігор Львович в аеропорт не приїхав. Він не любив проводжати літаки, поїзди і кораблі. Ігор Львович поїхав в офіс, який вперто називав «конторою». Його нових партнерів завжди пересмикувало. Більш нахабні просили добирати виразів. Ігор Львович із задоволенням помічав, що часи піддахового бізнесу минають. Усі знову бояться міліції, контори. Він усміхався, але важко і напружено. Ігор Львович був позбавлений почуття гумору. Зовсім. Тобто він усвідомлював, що логічна побудова анекдоту приводить до... Недоречного фіналу. Але йому не було смішно. П'ятачок приходить до війні пуха. Завтра мене покажуть у програмі «Смак». Побачиш шашлик із свинини – це я. Ну і що доброго в тому, що наївні та легковірні істоти в цьому світі придатні тільки на шашлик. Але Ігор Львович був розумним і розумів, що відсутність почуття гумору сприймається як каліцтво. У компаніях він безпомилково визначав найтоншого шанувальника дурних історій і уважно стежив за виразом його обличчя. Ігорові Львовичу завжди вдавалось розсміятись на соту долю секунди раніше. Його вважали світською людиною. Погодься, Софо, сміх – це фізіологічна дія, властива людині як біологічному виду. А гумор – це посилання на обставини. Ігор Львович подумки розмовляв зі своєю покійною дружиною. А раніше звертався за порадою. Звичайна єврейська трагедія. Вона любить його, а він – маму. А мама завжди не любила Софу, бо та була гойкою, а частіше хазарючкою. А Софа чекала, коли ж нарешті вона стане для Ігоря найважливішою людиною. А мама обіцяла, що його діти втнуть щось іще гірше. – Ніж хто? – роздратовано питав Ігор. – Ніж ти. – А ти що подумав? Відповідала мама, смикаючи себе за вуса. Скільки Ігор себе пам'ятав, у мами завжди були вуса. Вона їх абсолютно не соромилась. Вона завжди жила так, як було зручно їй.